M-au căutat. M-au căutat prăpăstile în ele și nu știau că în fundul râpei zac, ca un butuc de fulgerat copac. Jos putrezind sub țancurile grele. M-au căutat și piscul ros de veac, încremenit în recilei prasele Și nu știa că sus, văl voi de stele, sta vultur vulturi cu aripi, ce se desfac. Au întrebat oceanele de mine. Și eu creșteam din val ca un atol, și-au întrebat și codri și coline, tot dându-mi cu întrebarea lor ocol, și nu știau că m-am făcut rubine pe un rug înalt de ramuri în pârjol.